וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נביות, על נשב, לא לאישה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם, כיבה השמש. ויקח מאבני המקום, ויסע מראשותיו, וישקב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם ממוצב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 וצפונה, ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויומר, אכן, יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי.